Зряча стара тримала Лауру під рукою і щось гарячково їй доводила. А Лаура, з волоссям, що розвивалось на вітру, відповідала їй, супроводжуючи свої слова жестами. На її обличчі було написано страждання. Він здивовано дивився на них. Він був такий приголомшений, що забув помахати їм. Однак вони навряд чи побачили б або почули би щось оскільки пороми просковзнули повз один одного, почали віддалятись. Чорт забирай, що відбувається. Мабуть, затримали чартерний рейс. Але чому тоді Лаура не подзвонила йому в готель? І до чого тут ці прокляті бабусі? І чому вона така сумна? Він не міг знайти пояснень. Може, рейс скасували? Лаура природно відразу ж Вирушила б у готель, сподіваючись застати його там, збираючись, без сумніву вирушити разом з ним до Мілана і поїхати додому потягом. Дурня якась. Єдине, що йому залишилось, це зателефонувати до готелю, і як тільки пором причалить до пристані. Як тільки пором причалив, почалися звичайні в таких випадках штовханина і метушня. Йому довелося найняти носія, щоб перенести з порому свій багаж. Потім він дочекався черги до телефону. «Послухайте, сталося щось дивне!» – почав він і пояснив, що Лаура зараз повертається до готелю. Він бачив її на поромі у товаристві двох знайомих. Чи не буде портьє такий люб'язний попросити її зачекати? Він повернеться з наступним поромом і забере її. «У будь-якому разі затримайте її!» – попросив він. І «Я скоро приїду!» Портьє відповів, що все зрозумів, і Джон повісив слухавку. Слава Богу, що він встиг попередити портьє до приїзду Лаури, інакше той сказав би їй, що Джон вирушив до Мілану. Носій все ще чекав на нього. І Джон вирішив пройти разом з ним до гаража, залишити речі у службовця, і попросити того доглянути за ними протягом години, пояснивши, що сам він за цей час з'їздить за дружиною, а потім забере авто. Нарешті до пристані причалив пором. Джон піднявся на нього і зайняв місце. Яка радість повернутися до знайомих місць, з якими він щойно попрощався. Він підійшов до готелю і штовхнув двері, що обертаються – Чекаючи побачити в холі Лауру і, можливо, старих, але їх там не було. Він підійшов до стійки, порті, з яким він говорив телефоном, щось обговорював із керуючим. Моя дружина приїхала? запитав Джон. Ні, сер. Як дивно, ви впевнені? Абсолютно, сер. Я не відходив з того моменту, як ви подзвонили мені. Я нічого не розумію. Я бачив її на поромі, що плив повз академію. Вона обов'язково вийшла б на Майдані і попрямувала би до готелю. «Не знаю, що й сказати. Ви говорили, що вона була з друзями?» «Так, скоріше зі знайомими, з двома жінками, з якими ми вчора познайомились у Торсело. Я дуже здивувався, коли побачив її із ними на поромі і вирішив, що рейс відклали» що вона зустрілася з ними в аеропорту і разом повернулася назад, щоб встигнути застати мене до від'їзду в Мілан. – Чорт, Лаура, що ти задумала? Вже початок четвертого. Пристань на Майдані Святого Марка всього за два кроки від готелю. – Можливо, синьора вирушила в готель до своїх знайомих? Ви знаєте, де вони зупинились? – Ні, – відповів Джон. Не маю жодного уявлення. Більше того, я навіть не знаю, як їх звати. Це дві сестри-близнючки, вони схожі, як дві краплі води. Ну добре, навіть якщо й так, все одно, навіщо їхати в чужий готель? Хтось штовханув хідні двері, але це була не Лаура. У хол увійшло двоє. Управитель перервав розмову. Ось що я зроблю. Я зателефоную до аеропорту та з'ясую, що до рейсу. Це дасть нам хоч якусь інформацію. Так, будь ласка, подивися, Джон. Може, ми дізнаємось, що сталося? Він закурив і почав крокувати туди-сюди по холу. Якась чортівня. Це не схоже на Лауру, адже ж вона мала пам'ятати, що одразу після обіду він збирається виїхати до Мілану. Справді ж, вона знала, що він може виїхати навіть раніше. Але якби рейс скасували, вона обов'язково б зателефонувала. Нарешті керуючий повісив слухавку. «Все, здається, набагато таємничіше, сер, сказав він. Чартерний рейс не відкладали, він вилетів за розкладом. З усіма пасажирами на борту. Як вони мені сказали, вони не затримались ні на мить. Мабуть, сеньора просто передумала. На його обличчі розплелася усмішка. «Передумала», – повторив Джон. «Але чому? Вона збиралась надвечір бути вдома». Керуючий знизав плечима. «Ви знаєте, що жінки – непередбачувані, сер. Мабуть, ваша дружина вирішила, що вона поїде разом із вами потягом. Запевняю вас, усі пасажири на цьому чартерному рейсі». Шановані люди, та й Карвела – безпечний літак. «Так, так», – нетерпляче промовив Джон. «Я вас ні в чому не звинувачую. Просто я ніяк не можу зрозуміти, що змусило її передумати, якщо не зустріч з тими дамами». Керуючий мовчав. Йому не було час сказати. «Можливо, втрутився портіє. Ви помилились, і це була не сеньора?» «О, «Ні», – відповів Джон, – «це була моя дружина, повірте мені. Вона була в червоному плащі, без капелюха. Вона була в тому, в чому виїздила звідси. Я бачив її так само чітко, як і вас. Можу заприсягтись в цьому». «Шкода», – сказав керуючий. «Що ж, ми не знаємо, як звуть тих двох дам і в якому готелі вони зупинились. Ви кажете, що бачились з ними вчора у торсело? Так, але дуже недовго вони мешкають не там, принаймні я в цьому впевнений. Потім я випадково бачив їх за вечерію у Венеції. Перепрошую, прибули нові гості, і порті довелося зайнятися ними. Охоплений від Джон повернувся до керуючого. Як ви вважаєте, може варто зателефонувати до готелю Торсело, а раптом хтось знає, як звуть? Або де вони зупинились у Венеції? Можна спробувати, відповів керуючий. Надії мало, але ми спробуємо. Джон знову почав ходити по холу, не зводячи очей з дверей, що обертаються в надії побачити червоний плащ. Знову йому довелося чекати, коли закінчиться нескінченна телефонна розмова між керуючим та кимось із готелю у Торсело. Скажіть їм. «Дві сестри», – сказав Джон, «дві літні пані, одягнені в сіре, подібні, як дві краплі води, одна з них сліпа», – додав він. Управитель кивнув, очевидно, він саме описував цих старих. Повісивши слухавку, він похитав головою. Управитель оторсело каже, що він добре пам'ятає цих дам. Звернувся він до Джона. Але вони заходили в готель тільки пообідати. Він не знає, як їх звуть. Ось і все. Залишається тільки чекати. А Джон закурив третю сигарету і вийшов на терасу і знову почав крокувати, в куток. Він повільно вдивлявся в обличчя пасажирів із порому, що проходили повз. Моторних човнів, гондол. Час минав, а Лаура не з'являлась. У нього виникло неприємне перечуття, що все було наперед підлаштовано що Лаура не збиралася летіти літаком, що вчора ввечері в ресторані вона домовилась із сестрами про зустріч. «О, Боже!» – подумав він. «Цього не може бути!» У мене починається параноя. «Але ж чому? Чому?» Ні, швидше за все, зустріч в аеропорту була випадковою, і якимось незбагненим чином їм вдалося умовити Лауру не летіти. Може, вони сказали – що мали ведіння, ніби літак впаде, і вона має повернутися з ними до Венеції? А Лаура зараз особливо вразлива, погодилася з ними, вирішивши, що вони мають рацію, і без жодних питань повірила їх балаканині. Допустимо, але чому вона не повернулася до готелю? Що вона збирається робити? Четверта година, половина п'ятої. Сонце більше не розчисує воду яскравим відблиском. Він повернувся до стійки. Я шукаю її, сказав він. Навіть якщо вона сьогодні вже не з'явиться, я все одно не встиг на потяг. Може, я побачу її на Майдані чи ще десь? Якщо вона прийде, коли мене не буде, я сподіваюся, ви їй все поясните? Портія виявив інтерес і турботу. Обов'язково звичайно сказав він. «Ви дуже хвилюєтесь, сер. Можливо, буде розумніше забронювати вам номер на цю ніч?» Джон безнадійно махнув рукою. «Може, я не знаю. Можливо». Він вийшов через двері і попрямував у бік площі Святого Марка. Він заглядав у кожен магазин, в усі круті переходи, кілька разів перетнув площу, пройшов між столиками». Єдина надія – розшукати старих. Вони могли зупинитись в одному із сотень готелів чи пансіонів, розкиданих по всій Венеції, або навіть і далі. Але швидше за все вони живуть у маленькому готелі чи пансіоні десь поряд із церквою Святого Захарія, поблизу ресторану, де вони вчора ввечері обідали, адже ж сліпа не може далеко йти від дому. Який же він дурень, що не подумав про це раніше. Він розвернувся і пішов у вузьку вуличку, де вони вчора вечеряли. Все далі віддаляючись від залитого світлом торгового центру, він легко відшукав ресторан, але він ще був закритий, і офіціант, але не той, який обслуговував їх учора, накривав столи. Джон сказав, що хотів би поговорити з керуючим. Офіціант зник і повернувся за кілька хвилин у супроводі з господаря, який був без піджака, бо насолоджувався останніми вільними хвилинами перед відкриттям. «Я вчора тут вечеряв», – почав пояснювати Джон. «Учора тут були дві пані, вони сиділи за ось тим столиком у кутку», – він показав рукою. «Ви хотіли би замовити цей столик на вечір?» – запитав господар. «Ні». Тут вчора були дві жінки, дві сестри, близнючки. Ну, як їм пояснити, ви пам'ятаєте їх? Дві літні жінки. А, вигукнув господар. Він приклав до очей одну руку, пояснюючи тим самим, що одна із жінок була сліпа. Так, я пам'ятаю. А ви не знаєте, як їх звати? Чи де вони живуть, мені терміново треба їх знайти. Господар розвів руками, висловлюючи своє співчуття. «Мені дуже шкода, сеньоре, я не знаю, як їх звати. Вони були тут один раз, но, ну, можливо, двічі заходили пообідати. Вони не говорили, де зупинились. Можливо, ви зустрінете їх у нас сьогодні увечері? Ви бажаєте замовити столик?» Він обвів рукою зал, пропонуючи будь-який столик на вибір. Але Джон похитав головою. «Дякую, ні. Може, я повечерю в іншому місті. Вибачте, що вас потурбував. Якщо сеньори зайдуть...» – він помовчав. «Можливо, я зайду пізніше», – додав він. – «Я не певен». Господар вклонився і провів його до виходу. Люди з усього світу зустрічаються у Венеції, – із усмішкою зауважив він. «Цілком можливо, що сеньор розшукає своїх друзів». Друзі. Джон вийшов на двір. Скоріше, викрадачів. Занепокоєння переросло в страх, паніку. Сталося щось жахливе. Ці старі вчепились в Лауру мертвою хваткою. Вони зіграли на її наївності. Змусили її піти за ними або в готель, або кудись в інше місце. Може, варто звернутися до консульства? Де ж воно? А що він їм скаже? Він йшов не розбираючи дороги, і раптом виявив, що так само, як і минулого вечора, опинився на незнайомій вулиці. Раптом він побачив перед собою будівлю. «Що буде? Я йду туди». Перед будівлею з вивіскою снували поліцейські. Вони входили і виходили, і принаймні тут було життя. Він звернувся до поліцейського, що сидів за скляною перегородкою, і запитав, чи хтось говорить англійською? Поліцейський вказав на сходи. Піднявшись, Джон відчинив розташовані праворуч двері і побачив пару, що чекала на прийом. Він із радістю впізнав у них своїх співвітчизників. Це були туристи, мабуть, чоловік і дружина, у яких виникли якісь труднощі. «Сідайте», – сказав чоловік, – «ми чекаємо вже півгодини. Гадаю, нас скоро вже приймуть». «Що це за країна? Вдома з нами обходяться значно краще!» Джон взяв запропоновану сигарету і сів поруч із ним на стілець. «А що ж у вас трапилось?» запитав він. «В одному із магазинів у моєї дружини вкрали сумочку», відповів чоловік. «Вона розглядала щось і взяла на мить і поклала її на прилавок. Ви не повірите, вона відразу зникла!» «Я кажу, що це була якась злодюжка, а вона стверджує, що продавщиця. «Що тут можна ще сказати? Італійці, італійці такі. Як би там не було, я певен, що сумочку нам не повернути. А що ви втратили?» «У мене вкрали валізу. У ній були важливі папери». Хіба ж він міг сказати, що втратив дружину? Він не зміг навіть вимовити цього». Чоловік співчутливо кивнув головою. «Я вже сказав, італійці всі такі. Старий Мусоліні знав, як з ними поводитись. Занадто багато комуністів розвелося останнім часом. Проблема в тому, що вони не збираються турбувати себе нашими проблемами, особливо зараз. Через це вбивство вони всі шукають злочинця». «Вбивцю? Якого вбивцю?» – запитав Джон. «Ви хочете сказати, що нічого не чули про це?» Чоловік здивовано дивився на Джона. «Уся Венеція тільки про це й говорить. Усі газети заповнені повідомленням про вбивство. Радіо ні на мить не замовкає. Навіть англійські газети про це писали. Звірячі вбивства. Минулого тижня знайшли жінку із перерізаним горлом – туристку. А сьогодні вранці виявили старого із ножовою раною. Вони вважають, що це справа рук рукманіяка, оскільки немає жодних мотивів. Так, для Венеції на початку туристичного сезону це дуже сумно. «Ми з дружиною ніколи не читаємо газет, коли ми у відпустці», – пояснив Джон. «І ніхто із нас не любить пліткувати із гостями готелю». «Ви робите мудро», – засміявся чоловік. «Ось у нас і зіпсувалася відпустка». Особливо, якщо у вашої дружини слабкі нерви. Ну, а ми завтра їдемо. Не можу сказати, що ми з дружиною через це дуже переживаємо. Чи не так, Люба? Він повернувся до своєї дружини. Тут стало набагато гірше порівняно з тим, що ми бачили минулого разу. І ця історія із сумочкою переповнила чашу. Двері кімнати відчинились і старший офіцер запросив чоловіка та його дружину. «Можу посперечатись, що ми не отримуємо жодного відшкодування». Підморнувши Джону пробормотів чоловік і повів свою дружину до кімнати. Двері за ними зачинились. Джон поасив цигарку і закурив нову. Його охопило дивне почуття нереальності того, що відбувається. «Що я тут роблю?» Запитав він себе, «Для чого я тут?» «Лаури у Венеції немає. Вона зникла. Можливо, назавжди. Пішла з цими чортовими старими. Він ніколи її не знайде». Їхні фантазії щодо близнюків, історії, які вони вигадували, будучи в торсело, відповідно до їхньої жахливої логіки, перетворилися на дійсність. Ці баби насправді були шахрайками». Чоловіками, які переслідували свої злочини цілі, залучали людей, які нічого не підозрювали, і розставляли пастки. Цілком можливо, що вони той самий убивця, якого розшукує поліція. Ну хіба хтось запідозрить двох літніх дам із респектабельною зовнішністю, які тихо живуть у якомусь другорозрядному готелі чи пансіоні, він викинув. Недокурену цигарку, оце й справді початок параної, подумав він. Ось так люди божеволіють. Він глянув на годинник, половина сьомої. Краще не чекати на марну розмову із поліцейським і постаратися зберегти залишки розуму, повернутися в готель, зателефонувати до школи, запитати Хілів про самопочуття Джоні. З тієї миті, як він побачив Лауру на поромі, він жодного разу не згадав про бідного Джоні. Надто пізно. Двері відчинились і вийшли англійці. «Звичайна показуха», – напівголосно промовив чоловік. «Вони зроблять все, що в їх силах. Мало надії. У Венеції багато іноземців, і всі вони злодії, місцеві жителі бездоганні». Вони ні за що не будуть красти у клієнтів. Ну, гаразд. Бажаю вам удачі». Він кивнув головою, його дружина посміхнулася і вклонилась, і вони пішли. Джон пішов за поліцейським у кімнату. Почалися формальність – ім'я, адреса, паспорт, тривалість перебування у Венеції тощо. Потім пішли запитання. І Джон, чоло якого покрилося потом, почав розповідати свою нескінченну історію. Про знайомство із сестрами, про зустріч у ресторані, про підвищену через смерть доньку наївність Лаури, про телеграму про хоробу Джоні, про рішення летіти чартерним рейсом, про її від'їзд, про її раптове незрозуміле повернення. Закінчивши, він відчув себе страшенно виснаженим, Ніби після тяжкої хвороби йому довелося без зупинки проїхати 300 миль. Поліцейський говорив чудовою англійською, проте в його промові звучав сильний італійський акцент. «Ви кажете, – почав він, – що ваша дружина була сильно травмована смертю вашої дочки. Ви помітили будь-які ознаки, що вказують на її вразливий стан під час вашого перебування у Венеції?» Так. Відповідь Джон, вона дуже хворіла. Наша відпустка не привела до жодних покращень. І тільки після знайомства з цими жінками вчора в Торсело її настрій змінився. Здавалося, напруга відступила. Гадаю, вона була готова охопитись за будь-яку соломинку. і Її віра в те, що наша донька спостерігає за нею, певною мірою повернула її в нормальний душевний стан. Це було природно, погодився поліцейський. Наскільки я розумію, отримана вчора ввечері телеграма стала, звичайно, ще одним ударом для вас обох. Так, звичайно, саме тому ми вирішили повернутися додому. А між вами були якісь суперечки, розбіжності в думках? Жодних, єдине про що я жалкував, що ми не можемо полетіти разом. Поліцейський кивнув головою. Цілком могло статись, що у вашої дружини відбулася тимчасова втрата пам'яті, а зустріч з двома дамами послужила для неї сполучною ланкою, і вона звернулася до них за допомогою. Ви дуже точно описали цих жінок, і думаю, що ми швидко їх розшукаємо. А поки що я вам раджу повернутися в готель. Ми зв'яжемось з вами, як тільки у нас будуть якісь новини. Принаймні, подумав Джон, вони повірили у його розповідь. У всякому разі вони не вважають його божевільним, який вигадав всю історію і який марно забирає у них час. «Розумієте, – сказав він, – я дуже турбуюсь. Можливо, у цих жінок якісь злочинні наміри щодо моєї дружини? Скільки подібних випадків відбувається довкола?» Вперше за всю розмову, Поліцейський усміхнувся. «Будь ласка, заспокойтесь, – промовив він. Я впевнений, що в цьому знайдуться цілком зрозумілі причини». «Як у нього все добре виходить? – подумав Джон. Але в ім'я господа які можуть бути причини?» «Вибачте, – сказав він, – що я забрав у вас так багато часу. Особливо тоді, коли вся поліція поставлена на ноги у пошуках у вбивці. Він навмисно згадав про вбивство. Шкоди не буде, якщо він дасть зрозуміти цьому поліцейському, що може існувати якийсь зв'язок між зникненням Лаури та вбивствами. «А ви про це?» – промовив поліцейський, підводячись. «Ми сподіваємось, що невдовзі вбивця буде під замком». Його впевнений тон вселяв надію. «Вбивці!» Зниклі дружини, втрачені сумочки, все під контролем. Вони подали один одному руки, Джон вийшов із кімнати і спустився вниз. Можливо, подумав він, прямуючи до готелю, цей хлопець має рацію. Напевно, у Лаури і справді відбулася тимчасова втрата пам'яті, а сестра опинилась в аеропорту і привезла її назад, до Венеції, до свого готелю. А оскільки Лаура не могла згадати, де вони зупинилися. Можливо, саме зараз вони це і з'ясовують. Як би там не було, він зробив усе, що в його силах. Все в руках поліції, яка, благаю тебе, Господи, допоможе йому вирішити йому проблеми. Зараз єдиним бажанням було завалитися в ліжко зі склянкою віскі, а потім зателефонувати до школи Джонні. Ліфт підняв його на п'ятий поверх, де в нього був заброньований скромний готельний номер. Будьте ласкаві, передайте, щоб мені принесли подвійне віски, сказав він посильному, імбирне пиво. Як тільки він опинився один, він відразу сунув голову під холодну воду і з полегшенням виявив, що крихітний шматочок готельного мила може якоюсь мірою служити заспокійливим засобом. Він скинув черевики, повісив піджак на спинку стільця і впав на ліжко. По радіо, яке було чути із сусіднього номера, передавали колись дуже популярну. А тепер пісеньку, що вже вийшла із моди. Кілька років тому Лаурі вона дуже подобалась. «Я люблю тебе, бейбі!» Він просунув до себе телефон і замовив розмову з Анлією. Джон заплющив очі, а голос зі стіною – Наполегливо співав. Я люблю тебе, бейбі, не можу забути тебе. Пролунав стокіт у двері. Офіціант приніс віски. Майже немає льоду. Так, насолоди мало, але випивка йому необхідна. Він залпомосушив у міст склянки, навіть не додавши їм пиво у віски. Через кілька хвилин неючий біль затих. І по тілу розлилося відчуття спокою. Задзвонив телефон. «Ну ось», – подумав він, готуючись до останнього удару, – акорд. Джонні, можливо, при смерті чи навіть помер. І тут він втрачає все. Скоріше б ця Венеція потонула. На комутаторі сказали, що зв'язок є, і замить у слухавці пролунав голос пані Хілл. Вони, мабуть, попередили її, що дзвонять із Венеції» бо вона знала, з ким говорить. «Ало», – сказала вона. «О, я така рада, що ви подзвонили. Все гаразд. Джоні прооперували о півдні. Хірург вирішив, що краще зробити операцію, ніж чекати. Все пройшло успішно. Джоні скоро видужає. Вам більше немає чого хвилюватися. Спіть спокійно. Слава Богу!» З полегшенням видихнув Джон. «Я розумію», – сказала вона. «А тепер передаю слухавку вашій дружині». Приголомшений Джон сів на ліжку. «Чорт забирай! Що вона має на увазі?» І тут почув голос Лаури спокійний і ясний. «Любий! Любийте там!» Він не міг вимовити жодного слова. Він відчув, як рука, що стискала слухавку, спітніла. «Так!» – прошепотів він. – Погано чути, – сказала вона. – Але нічого страшного. Пані Хіл уже сказала тобі, що все гаразд. Такий чудовий хірург і обслуговуючий персонал дуже уважний. Я така рада, що все добре закінчилось. Як тільки літак приземлився, я відразу ж вирушила до лікарні. Політ пройшов нормально. У мене були такі смішні сусіди, «Ти будеш реготати», коли я розповім тобі про них. До лікарні я приїхала якраз у той момент, коли Джоні вивозили із операційної. Він був ще напівсонний, але дуже зрадів, коли мене побачив. Хіли дуже люб'язні, вони надали мені вільну кімнату. Від їхнього будинку до лікарні лише дві хвилини на таксі. Сьогодні я ляжу спати відразу після вечері. Переліт і всі переживання трохи стомили мене, «А як ти доїхав до Мілана? Де ти зупинився?» «Я не в Мілані. Я все ще у Венеції». «У Венеції? Але чому? Авто не завелось?» «Мені важко пояснити», – сказав він. «Відбулася якась плутанина». І раптом він відчув страшну втому. У нього навіть не вистачило сил стримати слухавку. І на його великий сором з очей Потекли сльози. Яка плутанина? Її голос залунав різко, у ньому чулася підозра. Ти потрапив у аварію? Ні, ні, нічого поганого. На мить запанувала тиша. Потім вона сказала Твій голос звучить дуже дивно, тільки не кажи мені, що ти п'яний. О Боже, якби вона знала, він і справді зараз п'яніє але тільки не відвізки. «Мені здалось...» – повільно промовив він. «Мені здалось, що я бачив тебе на поромі із близнючками». «Який сенс продовжувати?» «Марно намагатися щось пояснити?» «Ну, як? Як ти міг бачити мене із сестрами?» – вигукнула вона. «Ти ж знав, що я вирушила до аеропорту. Любий, ти справжній ідіот! Ти з божеволів!» на цих двох близнючках. Сподіваюсь, ти нічого не сказав пані Хіл? Ні. Ну що ж, ти збираєшся робити. Завтра вирушай у Мілан і сідай на потяг. Добре? Так, звичайно, відповів він. І все ж я не розумію, що затримало тебе у Венеції, сказала вона. Твоє пояснення виглядає досить дивно. Однак, слава Богу, що з Джонні все гаразд, і я вдома. Так, промовив він, так. У трубці почалися удари Гонгу, що сповіщали про вечерю. Тобі час іти, сказав він, подякуй за мене Хілам і скажи Джонні, що я його люблю. Добре, бережи себе, любий, і заради о святого не спізнися на завтрашній потяг, веди машину обережно. У телефоні щось натиснули і їх роз'єднали. Він підвівся, пройшов через кімнату, відчинив вікно. У нього було таке враження, що з Англії з ним розмовляла не Лаура, що все це суцільна фальсифікація, а сама Лаура десь тут у Венеції ховається від нього в якомусь дешевому пансіоні, де живуть бабусі. Адже ж він і справді бачив усіх трьох на поромі. Ніхто більше не носив червоних плащів, і бабусі були там, поряд із Лаурою. Чим це пояснити? Тим, що він божеволіє? Чи ще більш зловісним? Ці сестри, які мали здібності медіумів надзвичайної сили, побачили його в той момент, коли його пором пропливав повз, і якимось незбагненим чином змусили його повірити, ніби Лаура з ними? Але чому? З якою метою? Це якась нісенітниця. Єдине пояснення може бути лише те, що він просто помилився. І це звичайна галюцинація. Отже, він потребує допомогу психоаналітика так само, як Джонні, допомогу хірурга. І що ж йому робити? Спуститись вниз і сказати керуючому, що він помилився і щойно розмовляв зі своєю дружиною? Яка ціла і неушкоджена прибула до Англії тим чартерним рейсом? Він одягнув черевики, пригладив рукою волосся, глянув на годинник. За десять восьма. Він спустився на перший поверх, попрямував до бару, почуваючи себе страшенно незручно і уявляючи, як люди будуть дивитися на нього, досить видного чоловіка, і думати. Це той самий хлопець, який втратив свою дружину. На щастя, бар виявився переповненим. До того ж, він не зустрів жодного знайомого. Навіть бармен був йому незнайомий. Він випив віскі і глянув через плече до холу. За стійкою нікого не було. Він побачив управителя, який спиною до нього сидів у кімнаті за стійкою і з кимось розмовляв. Піддавшись якомусь боягузливому пориву, Джон піднявся, і вийшов через хол на вулицю. «Я повечерюю», – вирішив він. «Повечерюю, а потім повернусь і розповім їм. З повним шлунком я буду почувати себе набагато впевненіше». Він зайшов у розташований неподалік ресторанчик, де один чи два рази вони з Лаурою вечеряли. Більше нічого на світі не мало для нього значення. Головне, що вона була жива. Жах закінчився. Тепер він може дозволити собі насолодитися їжею, навіть незважаючи на те, що Лаури немає поруч, і думати про те, що вона сидить у вітальні ухілів, що вона ляже сьогодні спати, що завтра вранці вона поїде до лікарні і буде сидіти з Джоні, і що Джоні у безпеці. Більше немає про що турбуватись, залишилося тільки вибачитись перед керуючим готелю і дати йому зрозумілі пояснення. Йому було приємно сидіти за столиком у кутку і бути звичайним відвідувачем, якого ніхто не знає. Він із задоволенням замовив собі коктейль та півпляшки мерло. Він насолоджувався їжею, але його не відпускало відчуття нереальності. Розмова відвідувачів за сусіднім столиком та тиха музика – Діяли на нього заспокійливо. Сусідній столик спорожнів, і він глянув на годинник, що висів на стіні. Була половина десятої. Не можна було відкладати майбутню розмову. Він допив каву, закурив і розрахувався. Зрештою, думав він, прямуючи до готелю, керуючому також буде приємно почути, що все добре закінчилось». Коли він увійшов до готелю, перше, що він побачив, був чоловік у формі поліцейського, який стояв біля керуючого столику. Тут же був і портьє. Вони повернулися в його бік і дивились, як він наближається до них. На обличчі управителя позначилось полегшення. «Я був певен», – вигукнув він, – «що сеньор десь близько». Справи зрушили з місця. Сеньоре, знайшли цих двох жінок і вони люб'язно погодились прийти з офіцером у дільницю. «Ми можемо вас провести!» Джон почервонів як рак. «Я завдав усім вам безліч неприємностей», – сказав він. «Я збирався поговорити з вами до того, як пішов вечеряти, але вас не було на місці. Справа в тому, що я зв'язався зі своєю дружиною. Вона прилетіла до Лондона, і я розмовляв з нею по телефону». Сталася якась помилка. Управитель спантеличено глянув на нього. «Сеньора у Лондоні?» «Здається, ці пані стверджують, що вони весь день не виходили з дому, тільки рано вранці сходили в магазин», – сказав він, повертаючись до Джона. «То кого ж ви бачили на поромі?» Джон похитав головою. «Я досі не розумію, як я міг так помилитись», – сказав він. Очевидно, це були зовсім чужі люди. Мені і справді дуже шкода, що я вас так потурбував. Знову пролунала італійська мова. Джон зауважив, що портє з цікавістю його розглядає. Очевидно, керівник від імені Джона вибачився перед поліцейським, який виглядав стривоженим. Він щось відповів, причому чим довше він говорив, тим голосніше ставав його голос. Вся ця справа завдала надто багато неприємностей оточуючим, не кажучи вже про тих двох стареньких. Послухайте, перебив цей нескінченний потік Джон. – «передайте агентові, що я піду з ним у ділянку і особисто вибачусь перед начальником і дамами. Обличчя керівника знову висловило полегшення. Ви дуже люб'язні, якщо візьмете на себе працю «Туди сходити», – промовив він. Між іншим, пані дуже засмутились, коли до них у готель прийшов поліцейський і розповів, що сталося. Вони запропонували прийти з ним у дільницю лише тому, що дуже переживали за сеньора. Почуття незручності, що охопила Джона, посилилось. Не можна допустити, щоб Лаура колись дізналася про це. Він спитав себе, чи існує якесь покарання за повідомлення поліції недостовірної інформації, внаслідок чого в справу залучені треті особи. Його помилка починає набувати масштабного злочину. Він переднув площу Святого Марка, заповнена тими, хто вийшов прогулятися після вечері. Вони війшли у дільницю, піднялись нагору, зайшли до тієї ж кімнати, де нещодавно був Джон. За столом сидів незнайомий офіцер, не той, з яким він розмовляв. На його жовтому обличчі було написано роздратування. Сестри, дуже засмучені, особливо зряча, сиділи на стільцях. За ними стояв поліцейський поліцейський, який супроводжував Джона, підійшов до офіцера і затараторив італійською, а Джон після хвилини вагання попрямував до сестер. «Відбулася страшна помилка», – сказав він. «Прошу пробачити мені. Поліція ні до чого, у всьому винен я сам». Зряча сестра збиралась підвестись. Її рот нервово смикнувся, але він утримав її. «Ми нічого не розуміємо», – промовила вона, із сильним шотландським акцентом. «Учора ввечері ми попрощалися з вашою дружиною і більше не бачилися з нею. Більше години тому... До нас прийшов поліцейський і сказав, що ваша дружина зникла, і ви висунули проти нас звинувачення. Моя сестра дуже слабка. Візит поліцейського дуже розтривожив її. Сталась помилка, жахлива помилка, повторив Джон. Він обернувся до столу. До нього звернувся офіцер. Він говорив досить погано, порівняно зі своїм попередником англійською і постукував олівцем по заяві Джона, що лежала перед ним на столі. «Отже, цей документ бреше. Ви повідомили неправду?» «Тоді я думав, що це правда», – відповів Джон. «Я міг би заприсягтись на Біблії, що бачив свою дружину, і ось цих дам на поромі на великому каналі. Тепер я знаю, що я помилявся». Цілий день ми навіть близько не підходили до каналу. Запротестувала зряча сестра. Вранці ми зробили деякі покупки, а потім весь день сиділи вдома. Моя сестра себе погано почуває. Я вже десять разів повторювала це офіцеру і казала йому, що наші слова можуть підтвердити сусіди, які мешкають у тому ж пансіоні. Але він відмовлявся мене слухати. «А як же, сеньора?» «Що трапилось із сеньорою?» – насупився офіцер. «Сеньора – моя дружина в Англії. Вона в цілковитій безпеці», – почав трепляче пояснювати Джон. «О сьомій годині я говорив з нею по телефону. Вона вилетіла з аеропорту чартерним рейсом і зараз мешкає у друзів». «Тоді хто? Була та жінка в червоному плащі, яку ви бачили на поромі» запитав офіцер. «І як ви могли бачити цих сеньор?» «Мене обдурили власні очі», сказав Джон. «Я думав, що бачив свою дружину і цих жінок, але виявилось, я помилився. Моя дружина була в літаку, а ці пані не виходили з пансіону». Складалося таке враження, ніби вони розмовляли китайською. Офіцер закотив очі до стелі і стукнув кулаком по столу. «Значить, уся робота була марна?» – сказав він. «Ми обшукали купу готелів та пансіонів у пошуках цих сеньор та сеньори Анліки, І в той момент, коли у нас так багато роботи, ви припустились помилки. Можливо, ви випили занадто багато вина, і вам бачились сотні сеньор у червоних плащах?» Він підвівся і зім'яв папери, що лежали на столі. А ви, сеньори, «Ви маєте намір подати скаргу на цю людину?» Він звернувся до зрячої сестри. «О, ні», – відповіла вона. «Ні, звичайно, я бачу, що це була помилка. Єдине наше бажання – негайно повернутися до пансіону». Офіцер щось буркнув. Потім він указав на Джона. «Вам дуже пощастило», – сказав він. «Ці сеньори могли подати на вас скаргу». Вам довелося б дуже скрутно. – Не сумніваюсь, – почав Джон. – Я зроблю все, що в моїх силах. – Будь ласка, не думайте про це, – з жахом вигукнула зряча сестра. – Ми не бажаємо навіть слухати про це. Тепер настала її черга вибачатися перед офіцером. – Сподіваюся, ми більше не будемо вас турбувати. – Вибачте за втрачений дорогоцінний час, – промовила вона. Він змахнув рукою, даючи їм зрозуміти, що більше не затримує їх, і заговорив італійською із поліцейським. «Ця людина проведе вас до пансіону», – повідомив офіцер. «До побачення, сеньоре!» Джона він проігнорував. «Я піду з вами», – сказав Джон. «Я хочу розповісти вам, що сталося». Вони спустилися сходами і вийшли із будівлі. Сліпа спиралась на руку своєї сестри. Як тільки вони опинились на вулиці, вона вперлася в Джона своїм поглядом. «Ви бачили нас», – промовила вона. «І вашу дружину. Але не сьогодні. Ви бачили нас у майбутньому». Її голос був м'якший, ніж у сестри. Вона говорила набагато повільніше. Здавалось, що вона трохи затиналась. «Я не розумію». Збентежено сказав Джон. Він повернувся до зрячої сестри, яка похитала головою, і, насупившись, приклала палець до губ. «Ходімо, Люба», – звернулась вона до сестри. «Ти дуже втомилась, я відведу тебе додому». Повернувшись до Джона, вона ледь чутно додала. «Вона медіум. Сподіваюся, ваша дружина розповіла вам, але мені не хотілося б, щоб вона Пала у транс прямо тут, на вулиці. «Пробач мені, господи!» – подумав Джон. І маленька процесія повільно рушила вулицею, все йдучи далі від поліцейської дільниці. Через липу вони йшли дуже повільно. Їм довелося перейти канал двома мостами. І після першого повороту Джон виявив, що знає, де вони знаходяться – але це не хвилювало його. Поруч був поліцейський, та й сестри знали дорогу. «Я мушу пояснити вам», – промовив він. «Моя дружина ніколи не пробачить мені того, що я накоїв». І він розповів їм свою історію, почавши зі вчорашнього телефонного дзвінка та розмови із пані Хіл. Він розповів про їхнє рішення повернутися до Англії – Наступного дня. Лаура літаком, а він Джон машиною, а потім поїздом. Його слова більше не звучали так трагічно, як тоді, коли він розповідав усе в поліції. Тоді, підозрюючи в усьому, що трапилось, чийсь злий намір, він побачив щось зловісне в тому, як два пороми зустрілися посеред великого каналу. Він припустив, що сестри викрали його дружину – що вони тримають бідну Лауру під замком. Тепер же, коли ці дві жінки більше не становили для нього загрози, він розмовляв з ними природно і водночас дуже щиро, вперше відчувши, що вони відчувають до нього симпатію і сповнені розумінням. Справа в тому, – говорив він, – зробивши останню спробу пояснити, чому він в першу чергу звернувся в поліцію. «Я був абсолютно впевнений, що бачив вас поряд з Лаурою, і я подумав...» Він вагався, чи варто їм розповідати про припущення офіцера. «Я подумав, що ви відвезли Лауру у ваш пансіон». Вони перетнули площу і наблизились до будинку із вивіскою «Пансіон над дверима». «Вам сюди?» – запитав Джон. «Так», – відповіла зряча сестра. «Я розумію». Це не дуже шикарне місце, але тут чисто та зручно. Наші друзі рекомендували нам зупинитися тут». Вона повернулася до поліцейського. «Грація!» Поліцейський кивнув, побажав їм добраніч і зник. «Ви зайдете?» – запитала вона. «Я зварю вам каву». «А може ви хочете чаю?» «Ні, дякую, я маю повертатись до готелю. Я завтра поїду дуже рано». Мені хотілося би бути цілком упевненим, що ви зрозуміли і пробачили мене. Вам немає за що прощати, промовила вона. Це один із прикладів прояву другого зору, який ми маємо із сестрою. Якщо дозволите, я із задоволенням внесу цей випадок у нашу картотеку. Так, звичайно, подивився він, але мені самому важко це зрозуміти зі мною ніколи подібного. Не траплялось. «Можливо, ви цього не усвідомлювали?» – сказала вона. «З нами відбуваються надзвичайні речі, тільки ми цього і не знаємо. Це моя сестра відчула, що ви також медіум. Вона сказала про це вашій дружині. Вона також сказала їй вчора в ресторані, що вам загрожує небезпека, і вам слід виїхати із Венеції». Отже, ви не вважаєте, що телеграма стала підтвердженням її слів? Ваш син захворів, його життя було в небезпеці, і вам потрібно було терміново повертатися додому. Хвала небесам, що ваша дружина вилетіла літаком і була поряд із сином. Так, ви маєте рацію, відповів Джон. Але чому ж тоді я бачу її і вас на поромі, якщо насправді вона була в літаку? «Передача думок, мабуть», – сказала вона. «Мабуть, ваша дружина думала про вас. Ми залишили їй свою адресу на випадок, якщо вам знадобиться зв'язатися з нами. Ми проживемо тут ще десять днів. І вона знає, що ми передамо їй усе, що моя сестра дізнається від вашої доньки, яка зараз перебуває у Потойбіччі. «Так», – промовив Джон, – відчуваючи незручність. «Так, я розумію, ви дуже добрі». Він уявив собі, як сестри, сидячи в спальні, одяють навушники і слухають закодоване повідомлення, надіслане Крістіною. «Послухайте, ось наша адреса в Лондоні», – сказав він. «Я знаю, що Лаурі буде приємно отримати від вас звістку». На листку, вирваному із щоденника, він надряпав свою адресу, і, як нагороду, свій телефон. Він міг уявити, якими будуть наслідки. І якось увечері до нього прибіжить Лаура і повідомить, що милі старенькі опинились в Лондоні. Проїздом до Шотландії, і вони обов'язково мають приїхати до них і залишитись ночувати у вільній кімнаті. А потім у вітальні відбудеться спіритичний сеанс. «Ну, мені час іти», – сказав він. «На добраніч, І ще раз пробачте мені за все». Він потис руку зрячій сестрі, потім повернувся до сліпої. «Сподіваюсь, ви не дуже втомились?» Вона схопила його за руку. «Дитина!» – уривчасто заговорила вона. «Дитина! Я бачу дитину!» І в цей момент на її губах виступила піна, і голова закинулась, і вона обм'якла в руках сестри. «Давайте, занесемо її всередину», – поспішила та. «Все гаразд, вона не хвора, це початок трансу». Підтримуючи її з обох боків, вони ввели сліпу в будинок і посадили на стілець. Звідкись прибігла жінка, по будинку рознісся аромат спагеті. «Не турбуйтесь, ми впоремось», – сказала зряча. «Думаю, вам найкраще йти. Іноді їй буває погано, коли вона виходить із трансу». Мені дуже шкода, почав Джон. Але зряча сестра вже повернулась до нього спиною і почала разом із жінкою клопотатись над сестрою, яка вигукувала якісь приглушені звуки. Джон запитав, чи може він ще чимось допомогти. Отримавши негативну відповідь, він попрямував до дверей і вийшов на двір. Коли він був на середині площі, він озирнувся і побачив, що вони зачинили за ним двері. Як дивно закінчився вечір, і усьому винен він сам. Бідолашні старенькі. Спочатку їх притягли до дільниці і допитали. А потім ще цей напад. Імовірно, це епілепсія. Занадто велике навантаження для другої сестри. І ця постійна небезпека, що напад може початись в ресторані чи просто на вулиці. Не дуже хочеться, щоб подібний напад стався у них з Лаурою вдома, якщо сестри раптом опиняться у них ось цях. А де це він, чорт, забирай? Площа з обов'язковою церквою була порожня. Він не міг пригадати, якою дорогою вони йшли від поліцейської дільниці. У нього склалося враження, що вони весь час кудись повертали. Хвилинку церква дуже знайома. Одного разу вони з Лаурою зайшли в середину, щоб помилуватися картинами, та звідси рукою подати доріва ділі сквоні та лагуни святого Марка, а там вогні, життя туристи, що прогулюються. Він згадав, що дорогою з дільниці вони повернули вбік від річки і опинились перед церпою. Здається, вони йшли ось ось цим провулком. Дійшовши до середини провулка, він завагався. Очевидно, він помилився. Хоча це місце з якихось незрозумілих причин здавалося йому знайомим. І тут він зрозумів, що вони були з Лаурою у цьому провулку учора ввечері. Тільки підійшли вони з іншого боку. Так, правильно. Отже, треба йти вперед, перейти місток над Вузьким каналом. І він опиниться ліворуч від Арсеналу. Це набагато простіше, ніж згадувати їхній заплутаний шлях із поліцейської дільниці, постійно побоюючись заблукати у лабіринтах вузьких вуличок. Він дійшов майже до кінця провулка, і йому вже було видно місток, коли він побачив дитину. Ту дівчинку, яка вчора ввечері пробігла про причалених біля пристані човнах і зникла на протилежному боці каналу. Цього разу вона бігла в бік церкви, прямуючи до містка. Вона бігла так, ніби від цього залежало її життя. І через секунду він зрозумів чому. Її переслідував чоловік, який у ту ж мить, коли вона на бігу оглядалась назад, притискався до стіни, вважаючи, що його ніхто не бачить. Дівчинка стрімголов перелетіла через місток. І Джонні вирішив, що його поява на вулиці – може ще сильніше налякати дівчинку. Зник у тіні відкритої хвіртки, яка вела до маленького дворика. Він згадав п'яний крик, що пролунав вчора з одної з будинків, біля яких зараз ховався чоловік. Так ось у чому тут справа. Знову він за нею женеться. Інтуїція, що раптово прокинулась в ньому, підказала, що всі ці події... Дівчинка, що біжить у паніці, що холодить душу криком, що заповнили всі газети повідомлення про вбивство, взаємопов'язані, що це справа рук одного і того ж божевільного. Може, це простий збіг, дівчинка тікає від батька, що напився. І все ж таки, і все ж таки. Серце шалено застукало в грудях, внутрішній голос підказував йому – що треба якнайшвидше тікати звідси. Зараз. Але що буде з дівчинкою? Що з нею станеться?» Тут він почув тупіт її ніжок бруківкою. Через відкриту гвіртку вона влетіла у дворик, де він ховався. Не помітивши його, вона побігла в інший кінець дворика до сходів, що вели до будинку. Вона схлипувала на бігу. Це був незвичайний плач зляканої дитини, а справжнісінькі ридання безпорадної істоти, охоплено вічаєм і такою страшною панікою, що спазм стискає горло. Може, в цьому будинку живуть її батьки, які захистять її, яких вона встигне попередити? Секунду він вагався, а потім побіг слідом за нею сходами і далі в будинок, через двері, які відчинились, як тільки дівчинка торкнулася їх рукою. «Все гаразд», – покликав він, – «я не дам тебе образити, все гаразд». Шкода, що він не знає італійську, але, можливо, англійська заспокоїть її. Але марно, вона продовжувала ридаючи бігти вгору по спіральних сходах, минаючи один проліт за іншим, піднімаючись все вище і вище. Відступати було пізно. Він уже чув кроки переслідувача кам'яними плитами дворика. Хтось кричав італійською, загавкав собака. «Ну ось», – подумав він, – «ми обидва у пасті. І я, і дівчинка. Якщо нам не вдасться відчинити якісь двері, він прикінчить нас обох». Він збіг сходами слідом за дівчинкою, яка проскочила до кімнати. Він пішов за нею і зачинив двері. Хвала небесам, на дверях виявилась засуха. Дівчинка забилася в куток поруч із відчиненим вікном. Якби він закричав, хтось обов'язково почув би і прийшов би на допомогу, перш ніж переслідувач взявся битися б в двері. Але поряд нікого, окрім них самих, не було. Жодних батьків. Кімната була абсолютно голою, не рахуючи матраця на старому ліжку, і купу мотлуху у кутку. «Все гаразд!» – задихаючись промовив він. «Все гаразд!» І простягнув руку, намагаючись посміхнутися. Дівчинка схопилась на ноги і стала перед ним. Капелюшок впав на підлогу. Він здивовано дивився на неї, недовіра змінилася страшним жахом. «Це була зовсім не дитина!» Це була карлиця з ростом більше трьох футів, з непропорційно великою головою дорослої людини і з запутаним волоссям, що звисало до самих плечей. І вона зовсім не плакала, вона хитала головою і посміхалася йому в обличчя. Він почув кроки на сходах, хтось забарабанив у двері, почувся гавкіт і голоси, голоси багатьох людей, які кричали. «Відчиняйте, поліція!» Намазавши щось у рукаві, карлиця витягла ножа і з надзвичайною силою кинула його у Джона. Ніж проткнув горло, Джон спіткнувся і впав, а кров заливала його руки, якими намагався він захистити себе. І він побачив пором, що плив по великому каналу. На ньому Лаура і двох сестер-близнючок. Але це було не сьогодні і не завтра, а декількома днями пізніше. Тепер він знав, чому вони опинилися разом і що привело їх до Венеції. У кутку безладно бурмотіла карлиця, стукіт у двері, гавкіт собак, і голоси стали віддалятись. І він подумав, «О Боже, як же безглуздо ось так помирати?» «Не оглядайся!» Дафна Дю